Юра Луценко свого часу російські личаки хотів нав'язати Україні в моду. А личаки – це вам не гуцульські постоли. Хай би вже в'єтнамські шльопки, аніж таке дуренство – личаки. А усе чому? Та тому, що якби оті політичні шахраї слухали розумних людей і не бешкетували, то слово честі, подаровані нею тодішньому президентові державі Кучмі – у день виголошення ним послання до парламентарів розкарячені личаки мали б іншу долю. А так Кучма тоді добре зробив, що не взяв таку ганьбу у подарунок. Його ж у почесного гуцула, у жаб'ю Верховині приймали. То хіба він не знає, яким має бути легке літнє взуття для українського чоловіка Токму Гуцула? Звичайно ж, святкові постоли, вироб'яки, як казала моя бабця. Тонкі, як шкірка немовляти, легкі, як дівоче слово, м'які, як груди зрілої жінки. По столи, вироблені з телячої шкіри, це щось не кожен майстер зробить. І з товстої і свинської шкіри, грубі. На щодень будь-хто зробить, а святкові – ні, бо вони з орнаментом, м'які, легші ніж пуанти Насті Волочкової. У святкових постолах і вмирати можна. Пригадуєте мою новелу «Не плачте за мною ніколи» і бабцю Юстину, яка більше ніж чверть століття тримала споряджену для смерті труну з усіма потрібними для похорону речами. Так ось моя бабця Гафія, а це була саме вона, жодну смертевну, як вона казала річ, із домовини за увесь час не поміняла, окрім постолів, 36-го розміру. А чому довелося міняти взуття для того світу, розкажу. У 1970 році минулого століття у нашому селі знімався знаменитий фільм «Білий птах із чорною ознакою». У нашому домі квартирувало подружжя режисера-постановника – Лариса Кадочникова і Юрій Ілленко. І тодішні ростоки нагадували філіал теперішнього Голівуду. Іван Миколайчук, Богдан Ступка, Наталя Наум, Михайло Ілленко, Олексій Плотников, Леонід Бахштаєв, Василь Симчич, Михайло Ілленко, Віленка Люта, Джемма Фірсова. На жаль, тепер уже... Кого нема, а ті далеко. А тоді село багатіло. З рахунок гонорарів від зйомок у масовках. Масовка завжди була у Гуцульських уберях, одежах. Школярів також брали на знімальний майданчик. І ось, пам'ятаю, знімають у селі Шпетки епізод даненого Лариса Кадичникова «Весілля». Грають справжні музиканти з «Глинниці» але вже не ті, яких слухав свого часу Ференс Ліст. Дооколу змайстрованої підлоги для танців скупчився десяток пожежних машин із бранспойтів, яких імітується дощ. Учасникам зйомок дозволяється тримати парасолі над головами, але тільки старі, чорні. А ми, кілька школярок, у густо вишитих сорочках, запасках і постільцях, пов'язані канадськими хустками і стороками, маємо роль бігати перед весільними гостями і широко відкритими очима зазирати в камеру. Для зйомок бабця Гафія, тоді їй було 59 років, а померла вона у 86, витягла із майбутньої своєї домовини по столи Дотепер дивуюся, як вона відважилась на таке. Може, тому що дуже поважала Плотникова. Пам'ятаєте, він грав роль старого дзвонаря, який квартирував у неї, чи тому, що дуже любила Наталю Наум, яка говорила по-нашому. І ось оті нові-новісінькі постоли, не постоли, а твір мистецтва, призначені для смерті, за один день зйомок, були так розчовгані і вимащені мною, що бабця замовила собі до смерті інші, у якогось відомого майстра, аж із самого Сторонця. До речі, вона ніколи не називала наш районний центр на румунський манер Путила. Казала тільки по-давньому – Сторонець Путилів.